29. fejezet Az út rövid és csendes. A sofőr kitesz minket az ajtónál, ahol kordonok és biztonságiak vannak állítva, mert Jézusom, mindenhová beférkőzött a sajtó. Belépünk az épületbe, ahol kitett találjuk a pult mögött, de ő is körül van véve, vagy tíz emberrel. Nyilvánvaló, hogy a bérlők nem örülnek. Biztos vagyok benne, hogy azt várják az épület vezetőségétől, hogy biztosítsa őket arról, így senki sem hal meg. Néhány embernek nagyon irreálisak az elvárásai. Én például csak ki akarok menni az előcsarnokból, és bejutni a lakásunk magányába. Úgy tűnik, kén, ugyanígy érez, a léptei olyan hosszúak, mint az enyém. Nem fogjuk egymás kezét. Amúgy sincs készfogás nyilvánosan. Oké, okay, vannak pillanatok, de most mindketten csak arra koncentrálunk, hogy beszálljunk a liftbe, és felmenjünk a 17. emeletre. Belépünk a liftbe, de Kit hirtelen kitakarja az ajtót. Átad nekem egy cd-t. Ez az épület biztonsági felvétele. Tízszer is megnéztem. A testvér, Kéti, kibejárkál az épületben, 48 óra alatt többször is. Senki más. Van egy elméletem, amit nem akarok itt elmondani a kamera előtt. Hátrál és hagyja, hogy becsukódjon az ajtó. Beletuszkolom a CD-t a táskámba, és az agyam oda kalandozik, amerre gondolom az övé is. Karen, a szappanoperasztárunk, megölte a húgát, majd elment, hogy aztán őt magát is megöljék. De az esernyős ember hogyan venné rá, hogy megölje a húgát? Kit akart volna jobban megmenteni, mint a húgát? Ennek semmi értelme, és mégis úgy érzem, hogy ez az egyetlen módja, ahogy megtörténhetett. Ha csak Karen nem gondolta, hogy a drog megöli őt. Ennek kell lennie. A lift elindulésén rám pillant, arra gondol, amire én látom a szemében. Ez az épület biztonságos. Az esernyős embernek arra kellett használnia az egyik nővért, hogy megölje a másikat, hogy véghez vigye. Itt biztonságban vagyunk, és ez arra enged következtetni, hogy miért nincs a munkahelyén. Azért jött értem, hogy visszahozzon ide. Visszatértem ahhoz a gondolathoz, amit elfelejtettem, amikor a sofőr kiszállt az autóból. Kén azért jött, hogy megvédjen engem, azt hiszem, vagy talán csak, hogy meggyőzzön, hogy menjek haza. De volt még valami más is, valami, amit el akart mondani nekem, valami... Amiről azt hitte, hogy meggyőz, hogy menjek haza, vagy talán csak a kibaszott eső volt az oka. Arra neveltek minket, hogy féljünk az esőtől. Még az Ádász kén mendez is. Néhány pillanattal később kiszállunk a liftből, és egy rövid séta után az ajtónkhoz lépünk, az ajtóhoz, ami egykor a miénk volt, és most újra így van. Együtt élünk, és én végeztem, tényleg végeztem a sajnálkozással, a lemondással. A hatóság nem eshet neki örökkéként. Most azért vannak a nyomában, mert bemerte perelni őket, mert nem félt hátráltatni őket. Vannak gondolataim ezzel kapcsolatban, gondolataim arról, ahogy a hatóság egyértelműen ki akarja használni ként, de egyelőre félreteszem őket. Kén kinyitotta az ajtót, és belépek az előszobába. Épp belépek a lakásba, amikor csengetnek mögöttünk. Az én mobilom is megszólal, és mindketten egy frusztrált pillantást vetünk egymásra. Elválunk, ő az ajtó felé indul, én pedig bejebb a lakásba, közben előhalászom a telefonomat a táskámból, és TikTok számát látom. Mit van számomra? Kérdezem, miközben elindulok felfelé a lépcsőn. Az e-mailedben csatolva, elküldve. Mondja. Küldtem neked egy kis könyvtárnyi dokumentumot, de mellékeltem egy összefoglalót a megállapításaimról, és arról, amit szerintem érdemes először átnézned. Letakarja a telefont, de én hallom. Ez munka. Most ne csináld ezt. Ó, a pokolba. Mondom, és a táskámat a padlóra dobom, az éjeli szekrényem mellé, és leülök a bevetetlen ágyra, a vihar elsötétíti a szobát, és arra kényszerít, hogy felkapcsoljam a villanyt. Nem érdekel, hogy milyen dögös az új pasid. Ha már most rinyál a munkád miatt, akkor mennie kell. Mert tudod, hogy rinyálni fog, és aztán megcsal, és a munkádat fogja hibáztatni. Aztán te fogsz sírni. Te nem fogod tudni végezni a munkádat. Murphy ki fog rúgni. Nekem majd valaki mást kell kiképeznem, hogy az én módszeremmel dolgozzon. Jézusom, Lailach, tényleg? Csak egyszerre két embert mentek meg a világból. Ez te vagy és én, tiktak. Letenném, de akkor megbüntetnél lailach módjára, és nekem is van még mondani valóm. Több mondani való. Nos, mindenképpen mondj többet. Melanie Karl Michael, stabil családból származik, három testvér, két nővér, akik mindkette házi orvosok jersey -ben. Együtt praktizálnak. 15 évig volt házas, de a férje szívrohamban meghalt. Az érdekes az, hogy a bátyja sebész, aki a New Yorki generálban dolgozik. Ő is adományozott az apát kampányának. Többször is részt vett kampányeseményeken púcsérrel. A vendéglisták alapján Houston és Roger ugyanazon az eseményen vettek részt. És Roger segítségével jutottam el az első helyre. Abban a pillanatban, ahogy visszatértem New Yorkba, és újra problémássá váltam, úgy döntöttek, hogy felhasználják a közös múltamat, hogy belerángassanak ebbe az ügybe, és megszabaduljanak tőlem. Szükségem van egy listára mindazokról, akik ott voltak bármelyik eseményen, amelyiken Roger ott volt. Megkapod, és Murphy azt akarja, hogy hívd fel. Murphy felhívhat, ha szüksége van rám. A telefonom csipog egy üzenettel. Ránézek. – Murphy az, ugye? – kérdezi Tiktak. – Igen, okos tojás. Megszakítom a kapcsolatot és telefonálok. – Murphy igazgató úr? – A polgármester hívott. – És? – Mondja meg maga. – Ez egy ismerős probléma, egy izgalmas helyzet. – Ők – mondja, és tudom, hogy a társaságra gondol. Igen, ők. Kezelem a dolgot. Vannak forrásaim. Ezért bérelte fel, igaz? Kénről beszélek. Ő is tudja. Nem hagy ki egy pillanatot sem. Maga miatt béreltem fel, lájlah, De ezt ne feledje. Mindenhol ott vannak. Az egyik elesik, egy másik felemelkedik. Ravasság. Rugdossa meg őket finoman. Ez minden egyelőre. Leteszi a kagylót. Kín belép a szobába, kezében egy nagy borítékkal. Oda lép felém, én pedig szemben állok vele. Megáll előttem, és átadja nekem a borítékot. Mi az? A szállítmány, ami most jött nekem. Nézz bele! Kinyitom, és szemügyre veszek három eldobható telefont. Felnézek rá, a kérdés, amit nem teszek fel, a szememben van. Volt benne üzenet? Nem kell, hogy legyen üzenet. Én terjesztettem el a hírt, hogy szellemet akarom elérni. A tegnap este után számított rá, amiatt reagál gyorsan. Ez volt a válasza. Fel fog hívni. Jéghideg áramlik végig a gerincemen. Szellem. Ismétlem, és az üres hely, ahol mindazokat az érzelmeket kellene tartanom, amiket nem tartok, megtelik. Mit fogsz csinálni? Oly munkát adok neki. Úgy érti, megölni Púcsert. Murphy azt mondta, ha az egyik elesik, a másik felemelkedik. Tudom, hogy ezt te is tudod, különben már megtetted volna ezt. Rendkívül jön mérsékletet tanúsítottam azzal, hogy eddig nem öltem meg. Itt az ideje, hogy az átkozott társaságban mindenki tudja, mikor elbukik valaki, egy másik is eleshet. És a szellemnek megállapodása van Púcserrel is? Szellem tudja, hogy minden ajánlatot megduplázok. Tudja, hogy számíthat rám. Ezért mentett meg téged. Kiáll egy bérgyilkos mellett. Ez egyike azoknak a pillanatoknak, amikor meg kellene döbbennem, de nem teszem. A borítékot az ágyra dobom, megragadom a nyakkendőjét és magamhoz rántom. Nem bízom benne, én. Ezt már mondtad. Meg kell bíznod bennem. Muszáj. Kurvára nem kell semmit sem tennem. Nem bízol bennem, Lailach? Ne forgasd ki a szavaim jelentését, Hogy igazold a könnyel Hogy világos legyen, bízom benned, De szerintem elfelejtett, hogy ember vagy. Már mondtam neked, megoldom. És ha mégsem? De igen, engedd el, add. Hadd tisztázzam, mendez a Mendez családból. Ha azt hiszed, hogy a családod haragja rossz, akkor nem ismersz engem. Ha ez rosszul sül el, ha megöl téged, csak azért fogok élni, hogy megölhessem. Le fogok rá csapni. Azt akarod, hogy rajta is rajta múljon. A keze a hajam alá csúszik, és magához ránt. Mindig is kettőnkről fog szólni, Lailah. Mindig. A szája az enyémre zárul, és a érzelmeket akarok, akkor meg is van az az érzelem. Túl sok érzelmem van. Nem tudok elmenekülni előlük. Egyelőre nem is akarok elmenekülni előlük. Dühös vagyok kénre. Félek a halálától, pedig nem érzek félelmet. És az egyetlen módja, hogy megbírkózzak ezekkel a dolgokkal, ha vele vagyok.